За чіткими законами, які твердо регламентували, що й куди одягати Скажімо, поїхати на екскурсію в маленькій чорній сукні Чи вийти до вечері в шортах – однаково непристойно Майже те саме, що з'явитися на люди голим Бабусі цю різницю чудово ловили і приймали до свого кола тільки тих, хто її відчував. Весь день пасажири тільки й мали до роботи, щоб переодягатися. Цей карнавал затягнув немов вир і Софію з Юлькою. Що ж на цю презентацію одягати? Вечірні сукні, чи отак і піти в шортах, як вгадати? Юлько, давай будемо міркувати логічно. Ось омій – це увечері. Отже, варіант вечірній, урочистий. Юлька визирнула в коридор. До однієї з кают, де жили американці, покоївка несла чоловічу сорочку під кроватку – метелик. Значить, вирішили правильно. Ретельний макіяж, зачіску, звабливий льочок, що начебто сам випадково впав на плече, сукню, золотий ланцюжок на шию, туфлі на високих підборах. За хвилину до сьомої коридор сповнився гамором. Пора виходити. Вгадали. Увесь старенький люд, що три години тому презентував Москві жалюгідне лахміття, був убраний за чорно-біло-діамантово-золотим варіантом. Прикраси на шиях, пальцях і вухах бабусь блищали у світлі сонця, що сідало, і люстри, які увімкнули особливим тільки діамантам притаманним сяйвом. Так само яскраво блищали зуби у посмішках. «Скажи мені, хто твій дантист, і я скажу тобі, хто ти». «Юлько, з плавучим будинком для немічних ми дали маху», – прошепотіла подрузі Софія. «Поглянь на того дідька, ліворуч. Мешт на його правій нозі коштує приблизно стільки, як волга. А за ту цяцьку, що на шиїв його бабусі, божої кульбабки, Можна купити весь оцей корабель, посміхаючись, мов кінозірка, щоб приховати збентеження, мовила Юлька. Головне – посміхатися. Їхні мови бабусі однаково не розуміють. Публіка вишикувалася півколом. капітан почав знайомити пасажирів з командою. Не з усією, звичайно, бо команди тієї, бійців невидимого фронту, які створювали затишок, прибирали, готували їжу, прали й прасували одяг, ховаючись непомітно на нижній палубі, було близько сотні. Тільки з керівним складом, як от шеф-кухар. Окинувши оком присутніх, дівчата миттю вирізнили, хто є хто. Наших було видно одразу. Вони виглядали на тлі американців убого і випадково. Якихось два козаки з Києва за фахом масажисти – потрафили прийти на урочисту імпрезу в шортах, майках і гумових шльопанцях на босу ногу. Ті босі пальці, що вилазили з розчовганих В'єтнамок на Всебіч,